Rugăcia 35 -a pentru taina și mucinicea inimii, Doamne Iisusă, Doamna Slavă, te iubiim te să zim și găduiești în taina și mucinicea inimii pentru ca să se întâmească rugăciunea ta ca toți să fie una. Și așa în oborul timilor noastre, semințele cuvintelor care demesc pe cuvioșii din Ucraina la. Akimine, Agapit, Agathon, Alexie, Amoni, Amun, Anipie, Anastasie, Anatolia, Anatolie, Anatolie, Antonie, Ares, Areta, Arsenie, Athanasie, Athanasie, Athanasie, Avramie, Avramie, Avramie, Casian, Constantin, Damian Dionisie, Dositei, Dositei, Eprem, Eftimie, Eralie, Eram, Io, Trafie. Iurăției, Elisabetă, Ieronte, Ieronte, Grigore, Grigore Zografo, Grigorie, Grigori Iremia, Ireni, Ignatie, Igos Iulian, Iulian Nemțo, Iulian, Iulian Cebiciac, Josif, Iulian, Iulian, Josif, Isaac, Isacchie, Isaia, Isidor, Iuliana, Iliana Lavrenti, Lavrenti, Leontie. Longin, Luca, Luca, Lucian, Macari, Macari, Macari, Mardari, Marku, Mardari, Matiri, Matiri, Pusnicul, Mati, Mercurie, Mihaiel, Moise, Moise Ungurul, Mislav, Teodor, Nectarie, Nestor, Kroni Nestor, Cel învățat, Nestor, Aldoi Da, Nicolae. Nicon, nicon, teslav, un siport, un sim, un sim, un nufrie cel tăcut, Paisie, Paisie, tambo cel supus, patine, pavel cel supus, pavel, pavel, pavel, pimen, pimen, postitorul, pimen, polica, prohor, brotislav, ruf, tava, teregie, ascultătorul, cergie, Silvan, Silvan, Sistoie, sistoi Ștefan, Teodor, Teodor, Teodosie, cel trecut, Teodosie, Teodosie, Teodosie, Teodosie, Teofan, Teofil, cel trecut, Teofil, cântătorul, Teofil, cel nebun, Timotei, Tit, Tit, Varlaam, Venamin, Vladimir, Zaharia, postitorul, Zinon, care împreună cu cei din Georgia, Antonie, Elisabar, David, Constantin Ibirianus, David, David al Vido, Ești tine cel nou, Iris, Bar, Grigorie, Iuan, Iosif, Isachie, Lazar, Gheorghe, Loarzab, Nina, Sofio, Taver, Shushanika, Tamara, care crucea neamului lor, apătatea noi să ne rugăm pentru numele lor. Pentru darul tău, în luna lor am putut ca să în carta să ne elegăm unii pentru alții am ascultat.